Baina, bueno, baina, baina e, testo ingurua e, azaltzeko, bidazi ba, azira baten e, kontsumitzaien elkarte bat zen, e, talde bat e, elkartzen zen, eta eskare bat egiten zen, gehien bat produktu hilorrekin horrekin Eta, e, erabaki da, ba, beste pauso bat ematea, eta ja, ba, bertako koiztena gultatzea, bertako ekoizdeekin lan egitea, Eta proiektua e, kalik eta orbilenekoak e, ekartzea nola azoka baten. Eta, bueno, ba, proiektu hori ari gara aurkezten eta bazkibiak biltzen, eta, bueno, poliki-poliki ba, hori -poliki zaretzen nola baita, e, biraso alde oso e, ba, zerbitzu bat emateko. E, Gogoratu barko genukeen nekazaritza, zara eta proiektua dela. Baina aski. E, gure proiektutako bat momentuetan e, indar gehien egiten ari garaena da azoka, eta azoka, no da bai da zentratzen den proiektu bat, baina e, hortatik ara dago ere, ba, gure helburua ez da hortara murrizten, ez? Nolabait e, kontsumarduratza eta kontzientzia e, bultzatzea bai da, baina baita beste beste bizimodu bat bultzatzea, sustatzea eta eta albitetzea. Eta hortarako ba hainbat Egit asmo ditugu buruan, baina momentuz nola, e, aurreneko pausen ezperik ez diren, ba, gure indarra zentratu nahi dugu, azok hori martxan, e. martxan, martxan jartzen. E, aipatu proietu dagoeneko, hainbaldekutan aurkestu duzuela, aipatu tirun ondarribian, lesakan, etxalarren, beran ere, horrengo honetan endaian azken batean e, bidasua eskualde osoan, e, bidasua eskualde osora e, azoka izango litzake, baina hori nola, nola antolatzen da edo e, nola antolatzeko azmoa duzu. Bueno, e, prinzipioz e, lokala, logunea, zentratuko da alkaia ga poligonoan e, beratik e, osartzen dena, ez da lezak ezan. Eta guk e, buruan dugun asmoa da, bortzirietan e, ezartzean nola erakartzeko e, dietatik edo gunea ondio gotatik herrietara bizi alde batetik eta ez da alde batetik e, nola baita jaio edo sortu bortziritan egin den, indarra emateko baita bortziritan bizi berritzeko. Baina aldi berean gukuzte dugu eskualde bat e, muga administratibo politikoetatik kanpo e, dagoela eta ba, gure guztiari irekin nahi diogun proiektu bat da eta horregatiba baitxingu dikin, zein xaretarekin, bueno, e, demorak izango du, ez? E, bazkidek e, bideratuko duten proiektua da baina eta malerreka edo kastan edo bueno, inguruko osoan e, pres dagoan jendearekin aina nahi, nahi dugu. Eh, naturarekin errespetuan jan e, eta e, ekoiztu ere pestizidari gabe, ongarri kimikorik gabe azedako produktu zelikatzea posible izate albietu nahi duzuea aipatu duzu bazkideak. E, alde batetik pentsatzen dut ba kontsumitzaileak eh ba, bazkide izango direla, baina baita ekoizleak ere. Eh, bi aldeak gustartu e, nahi bitu azken batean. Bai, eh, ombre, guk ekoitleak bazki berriortiko egitera, Baina bai, eh, azkerdinak jaiantzako ere interesgarria da ahots propio bezatea, ez? Azkenikari gara e, ba, elkarte horizontal batetas edo asambleari batetas eta nikuzin interesgarria dela bi ikus puntuak eta baita erdiko puntu hori banaketarena edo onolabait eh zirkuito laburrarena izango litzakena azoka, ba, ba bertan bertan egotea. Hum, hum. Ongi da, nora ere, e, bazkide egin nahi duenak, e, nora jo behar du, zer egin behar du? Ba, honena, aurkeztentara gertzea, ja, e, amaitzen ari gara, ari gara pentsatzen zaharan e, beste bat egitea Baina, eta, bueno, beranduago agian e, gehiago egin, egin ditugu, baina, honena, e, azte azkenean, endaian agertzea izango litzateke nasa e, balagoen aukera bai eh bitartez lanean ari garela e, ba, berri bat prestatzen baina hor badago informazio tixka bat eta eta e, aukera e, formulario baten bitartez e, bazkide egiteko edo bueno de email bidez edo edo bai hoe edira eh modurik e, egokienak gero e, aipatu baita ba, bueno, e, azirako prozesu hontan biltzen garen bazkideok erabakiko dugula nola e, izango den Ba, bazkidekuota eta baldintzak, eta bar guk dugu proposamen bat, eta hori da orkezten duguna gure orkeztenetan, baina irekia da, eta bueno, gure asmoa da, ez ez, da, ez errin posatzea, ezik eta denunik tegan, e, ba, osatzea. <hazitza> e, Ekoizlai ere behalde egiten diazue, e, proietoan e, parte hartezaten, edo? Ba, inoski, e, oso interes da, ekoizlaaren ikuspuntua, e, horrelako elkarte bat osatzeko, nahizaguk, prinzipios kontsumitzeiari ematen diogun indarra, ez ekoizleari, baina kontutan izan da, ekoizteak zer, zer dakarren, e, ba, fetik, ez? A, ekoizleak e, gerturatzea, en, guretzat oso pozitioa, bat, ari garelako biskizia zerrenda bat osatzen, ba, nor e, ekoizten alduen zein produkti. Eta, bueno, e, nahizta, bigarren pauso bat izanen den horiz, e, lehen da dizi, ziurtatu behar dugu bazkideko buru minimo bat daudela proiektua ateratzeko, nahizbait ikusten dugunez aurkezpen e, guztietan ba jendea honitzen interesaturik ja bazkide egiteko, baina egoiz dena ere guk ezetan kontuta hartzen dugu. <hazitzen> Ongi da, ba, bidazo aldeko e, transformazio mugimendu honekin bat egin nahi duenak, egoratuko dugu webunea ere, bidazi.org, eh, webunea dela, bertan xetasunguzia daudela, eta asteazken nuntan esan bezala, endaian aurkezpena, nun eta zein horretan izango da, urbildu nahi duenarentzat. zait. Ba, zeietan da, e, arrera gunean, e, nola ditzen da hori? E, bai, autoportuan, ez da? Hori da, autoportuko, oh, e, arrera delan. <hum>. E eta bueno, seietan da, de poster de arte do izan da, utzi gora bera. Uh -huh. Eta bueno, eh organizatzen ere, eh bueno, guke utziko dituguan eh tabelua txuketa eta bueno, eh naiduenak ba arditzala eta ba lagun artean banatu edo bueno, egonen dela modua. Uh -huh. On ida, momentu zorrekin geratuko gana, oier eskermila hemenetan, eh gurena izate gatu. Bai, bai. Honditzen da. Venga, garden, ayo.